Kapitola první Vyhnání pándovců. Hra skončila a všichni se rozešli. Duša se nařekl Durodanovi. O vznešený hrdino ten stařec vrátil vše, oč jsme tolik usilovali. Pándovce poslal zpět do jejich království a my jsme zase tam, kde jsme začali. Oba bratři se poradili s Karnou a šakunem. Odsoudili slepého krále za jeho měkost. Jak mohl být tak pošetilý a projevit vlídnost tak mocným nepřátelům? To byla obrovská chyba. Jestli rychle něco nepodniknou, brzy budou čelit strašlivému nebezpečí. Špehové již hlásili, jak vypadá návrat pěti bratrů do Indra Prasty. točí svým ohromným kiem, Arjuna znovu a znovu rozeznívá tětivu Gándívy, Nakula a sádéva mávají svými mohutnými meči a tři třímá napřažený oštěp. Jsou připraveni k boji. Na Šakuniho návrh se měl Duryodana opět vydat za svým otcem a říci mu, že jejich jedinou nadějí je další hazardní hra. Tentokrát by ale měli kurovci něco vyhrát. Gandárský vládce vyložil svůj plán a Duryodana i hned zamířil do dritaráštrových komnat. Našel tam krále odpočívajícího na Zlaté pohovce. Usedl mu k nohám a řekl. Otče, musíme přivolat pánovce zpět k další hře dříve, než bude pozdě. Vyvolali jsme hněv mnoha jedovatých hadů. Jak můžeme čekat, že budou snášet urážku své manželky? Mocný nepřítel musí být zničen všemi prostředky. Začali jsme něco, co teď už nemůžeme zastavit. Duryodana otci řekl, že kdyby šlo pán Duovce nějak poslat pryč, získal by čas najít spojence a zvětšit svoji sílu. S pomocí jejich nesmírného bohatství by mohl posílit své postavení natolik, že by byl nepřemožitelný. Nejprve však musí Judištyru a jeho bratry odstranit ze scény. Duryodada popsal plán, který se Šakoným vymysleli. Král by měl zavolat pándovce zpět k jediné, poslední hře v kostky. Je zřejmé, že oni a kurovci nemůžou žít vedle sebe v míru. Proto ten, kdo prohraje, prožije třináct let ve vyhnanství v lese. Poslední rok může sice z lesa vít, nikdo ho však nesmí poznat. Bude-li odhalen, vrátí se do lesa na dalších dvanáct let. To bude sáska v této poslední hře. Drita Ráštra po vyslechnutí synových slov neodpovídal. Byla pravda, že pándovci teď představují skutečnou hrozbu. Kdo by mohl odhadnout výsledek války mezi těmito mocnými bratry a jeho vlastními syny? Ale další hazardní hra? Co řeknou Vidura a Bíšma? Snad bude moudřejší nechat věci tak, jak jsou. Judyštěra je cnostný a udrží své bratry na úzdě. Při pohledu na otcovo váhání ho Duryodana zapřísahal a král cítil, jak jeho odpor slábne. Nedokázal svému synovi téměř nic odepřít. A kdyby na poslední hru vyhrál, což se zdálo pravděpodobné, pak by se kurovci stali nespornými vláci země. On sám by usedl v jejich čele. Přestože je Judyštyra vládcem světa, kdyby se sáskou souhlasil a prohrál, určitě by se cítil vázán ctí a skutečně by do lesa odešel. Král zvážil, že vše je v rukou osudu a nakonec s Durjodanovým návrhem souhlasil. Přikázal, aby pánovce přivedli zpátky a zde ať sehrají poslední rozhodující hru. Když se o tom ostatní starší kurovci dozvěděli, důrazně protestovali, ale driteráštra neposlouchal. Nevzal jejich rady na vědomí a z hasty náporu vyslal poselstvo, které mělo pándovce vyhledat. Když Gandári viděla, jak její manžel slepě přijal Duryodanovi zlověstné plány, zachvátila ji úzkost. Když se doslechla o draupadině osudu ve sněmovní síni, cítila se zahanbena. Bylo zřejmé, že Duriodena postrádá veškeré morální zábrany. Jak ho může král podporovat? Jak tam mohl jen tiše sedět, když byla laskavá pánovská královna tak hrubě zneuctěna? Když byl Driteráštra sám, královna se zavázanýma očima za ním přišla. Nevzpomínáš si na Bidurovou radu, kdy se Duroda narodil? Varoval nás, že pokud tuto pohanu našeho rodu nezavrhneme, zajisté způsobí naši zkázu. Zdá se, že se k tomu teď schyluje. O vládce lidí, neklesej pro svoji chybu do oceánu neštěstí. Nepřijíme je radu zlomyslných lidí, kteří jsou navíc jen chlapci. Kdo by znovu zapaloval ten velký oheň poté, co byl uhašen? Kdo by byl tak pošetilý, aby opět provokoval míru mluvné syny Kuntý? V králově netečném výrazu se nic nezměnilo. Gandárí byla moudrá a vždy myslela na dobro jak jeho samotného, tak i celého kurovského rodu. Tato její rada však pro něj právě teď byla jako hořký lék. Nedokázal jej spolknout. Pokračovala. Ty jediný jsi způsobil neštěstí, kterému nyní čelíme. Beď své syny po správné cestě. Nepřihlížej tomu, jak se ženou vstříct smrti. Zřekni se, Duryodany, náklonost, kterou k němu chováš, toto království zničí. Nech tvoje mysl, vedená moudrými radami, následuje svůj přirozený sklon a spěje k míru a blahobytu. Jistě víš, že blahobyt získaný podlými prostředky je brzy ztracen. Zatímco to, co je získáno čestným způsobem, se ujme a předává se z pokolení na pokolení. Dritaráštra si povzdechl a zvedl se k odchodu. Jestliže dozrál čas vzkázy našeho rodu, co mohu dělat? Je-li to boží vůle, ať se tak stane a nic tomu nebrání? Jak mohu ovlivnit události, které nařídil osud? Nechce pánu vrátí a opět si zahrají s mými syny. Královna již nic víc neřekla. Bylo to beznadějné. Konec kudovců se jistě přiblížil protože nikdo nedokázal králi jeho nerozum rozmluvit. Přivolala své služebné a ty ji odvedly zpět do jejich komnat. Pán důvci urazili z hastynáporu již značný kus cesty, když tu ke svému překvapení spatřili, jak se k ním blíží skupina poslů z hastynáporu, vedená praty kámenem. Judištěra se sedl ze svého kočáru a služebník k němu přistoupil se slovy. O Judištěro, tvůj strýc přikázal. O nejlepší z potomků krále Bharaty, schromáždění tě opět očekává. Vrať se k poslední hře v kostky. Judištira ihned hned pochopil dritaráštrup záměr. Obrátil se k bratrům a řekl. Všechna stvoření získávají dobré i zlé plody svých činů podle nařízení nejvyššího. Ať budu hrát opět v kostky či nikoli, plodům svých dřívějších činností se nevyhnu. Přestože vím, že kurovci si mě přejí zničit, nemohu předvolání ignorovat. Nikdo nikdy neviděl žádnou živou bytost ze zlata a přesto ráma připustil, aby ho ošálil zlatý jelen. Když se blíží neštěstí, lidská mysl propadne z matku. Cesta zbožnosti si nepochybně vyžaduje obezřetné posouzení a je navýsost obtížně rozpoznatelná. Judiš teda se vrátil stejnou cestou do hasty náporu. Pocitoval obavy. Navzdory svému nejlepšímu úsilí následovat pokyny starších a vyhnout se střetnutí se válka zdála nevyhnutelná. Odmítnout Dritaráštrovo předvolání by otevřený konflikt jen urychlilo. Co však bude výsledkem další hry v kostky s Durjodanou? Pět bratrů se záhy vrátilo zpět do hasty náporu. Ke zděšení svých přátel a dobrodinců opět vstoupili do Dritaráštrovy velké síně. Ačkoliv Judištera velmi dobře věděl, že nemá šanci uspět, usedl k poslední hře v kostky se Šakunem. Když se pándovci opět usadili v síni, Šakuny řekl. O Judištyro, starý krát vrátil bohatství. Dobrá, nyní hrajme o vyšší sásku. Pokud prohrajeme, odejdeme do vyhnanství do lesa. Oblékneme si jelení kůže a zůstaneme tam dvanáct let. Třináctý rok budeme žít v nějakém městě či vesnici nezapřenou. Když se vám však podaří nás objevit, strávíme ve vyhranství v lese dalších dvanáct let. Prohrajete-li, ty se svými bratry a zdravady přijmete ty též podmínky. Šakonyho tvář se skřivila zlověstným úsměvem. Když popisoval sásky, slonovinové kostky v jeho ruce do sebe hlasitým křestiním narážely. Poražená strana vydá na třináct let své království vítězy. Po ohlášení sásky všichni v síni vykřikli. Běda, hamba novým přátelům, jestliže ho nevarují před nebezpečím, které na sebe tímto přivolává. Někteří z nich se obrátili na dritaráštru se slovy. Ať už Durjodana chápe pošetilost svého jednání nebo ne, měl bys mu přikázat, ať toho nechá. Přivodí si tak jen smrt a zkázu. Neprodleň ho zastav. Je to tvá povinnost. Dritaráštra neříkal nic a Judiš teda odpověděl. O králi, jak může někdo jako já, který vždy následuje povinnosti k šatry, odmítnout tvoji výzvu? To o mně každý ví. Kromě toho je to drita Raštra, můj otec a guru, kdo mi přikazuje hrát. Co mohu dělat jiného, než sásku přijmout? Hra začala. Jak se přibližovala svému nevyhnutelnému závěru? Nikdo v síni ani nedýchal. Nakonec se opět rozlehlo Šakuniho Vyhrál jsem a výkřiky kurovských starších. Běda, hamba, starobilý rod je odsouzen k záhubě. Duryodana se rozesmál a přikázal, aby pándovcům i hned přinesli jelení kůže. Když si bratři oblékli oděv Asketu, a chystali se odejít do lesa. S velkou radostí v hlase promluvil Dušásana. Teď započne danova neomezená vláda, které nebude již stát nic v cestě. Pánovci jsou přemoženi a v skutku zbědovaní. A jestli jsme jednali hříšně nebo ne, na tom už nezáleží. Jisté je, že nám bohové prokázali svou milost neboť jsme dnes konečně porazili své nepřátelé. Synové Kuntý byli vždy zbaveni štěstí a království. Ti, kteří se Durjodanovi smáli, odejdou teď bez svého královského šatu a brnění do lesa s prázdnýma rukama. Dušá Sena si onu chvíli naplno vychutnával a dále se pándovcům vysmíval krutými slovy. Při pohledu na pět bratrů, kteří ve svých černých jeleních kůžích připomínali mudrce, řekl. I když pándovci vypadají jako moudří muži u oběti, teď by měli být považováni za nehodné provádět jakoukoli oběť. Dušásana se potom obrátil k draupadý. Král Drupada se nezachoval správně, když dal princeznu pánovcům, kteří jsou jako muži neschopní. O draupadý, jakou radosti přinese služba tvým manželům v lese. Vyber si lepšího muže z řad kudovců, aby se z tomuto neštěstí vyhnula. Nestrácej dále čas obsluhováním pánovců. Píma se obořil na senu jako Himalajský lev útočící na šakala. O ty podlý darebáku, raduješ se slovy, která pronášejí pouze hříšníci. Dnes si vyhrál jen díky šakonyho obratnosti a přesto se tím odvažuješ chvástat. Tak jako probodáváš naše srdce slovy ostrými jako šípy, probodnu já tvoje srdce v bitvě, abych ti připomněl tvoje dnešní slova. Pak tě i s tvými následovníky pošlu do sídla Jama Ráďů. odhodil veškerý stud, smál se. Tančil mezi kurovci a zpíval. O krávo, o krávo. Píma se jen s obtížemi ovládl tím, že upřel svoji myslnacnost. Opět oslovil šklebícího se dušásanu. O ty darebáku, jak si dovoluješ používat tak krutá slova, když jsi vyhrál jen díky podvodu. Buď ti v boji roztrhnu hruď a nabij se tvé krve, nebo ať nikdy nevkročím do říše blaženosti. Můj hněv nebude ukojen do té doby, dokud nezabijí všechny dritaráštrovi syny. Judištěra vykročil ke dveřím, následován svými bratry a draupadí. Duryodhana bez sebe radostí kráčel vedle býmy a posměšně napodoboval jeho chůzilva. Býma se k němu napůl otočil a řekl. Nemysli si, že jsi teď nade mnou získal převahu. Brátím se, abych zabil tebe i všechny tvé stoupence. Nikdo z nás ta dnešek nikdy nezapomene. Driteráštra stále mlčel. Bíšma, Vidura, drona a Krypa, kteří při pohledu na pándovce odcházející do vyhnanství Prolévali hořské slzy, volali. Hamba, hamba! A bezmocně hleděli na slepého krále. Ještě než pándůvci opustili sín, zastavili se před králem a Bhima znovu promluvil. Zabijí Durjodanu a všechny jeho bratry o králi. Arjuna zabije Karnu a Sahadeva zlovolného Šakuniho. Bohové vyplní má slova. Až srazím Durjodanu Kijem k zemi, šlápnu mu na hlavu. Arjuna dodal: Sliby ušlechtilých nejsou prázdná slova. Uvidíš, jak se vše čtrnáctého roku splní. Zabij zlomyslného, žárlivého, hrubého a nadutého karnu, jak by nařizuje, i všechny krále, kteří se mi pošetile postaví v bitvě. Pokud nesplní svůj slib, pak se možná pohne Himalaj nebo schladnou paprsky slunce. Dokáže to, dojde k tomu za 14 let, pokud nám Duriodana nevrátí království. Arjuna si byl jist, že Duroda jim jejich království už nikdy nevrátí, a válka proto bude nevyhnutelná. To všichni bratři věděli, když Arjuna domluvil, promluvil s Hadéva. Sípa je jako had s očima rudě podlitým vstekem. O šakony, zničil jsi slávu svého rodu. To, čemu říkáš kostky, jsou ve skutečnosti ostré šípy mířící na tvé srdce. Zbývá-li ti v tomto životě ještě něco vykonat. Udělej to hned, protože až se vrátíme z lesa, bezpochyby tě zabijí v bitvě. Také Nakola pronesl slib, že zbaví zemi všech Duryodanových stoupenců. Poté se bratři obrátili k Dryteráštrovi a Juduštěra pronesl. Loučím se s tebou, o králi, a také s vámi, starší kurova rodu. Opět se s vámi všemi uvidím po svém návratu. Klaním se vám a žádám vás o požehnání nové byli příliš zahambeni na to, aby odpověděli. Jen se modlili za dobropánovců. Po nějaké chvíli promluvil Vidura. Vaše matka, ctihodná Kuntý, je princezna z královského rodu a neměla by být nucena odejít do lesa. Je křehká a už stará. Nechť tato požehnaná žena zůstane po dobu vaší nepřítomnosti v mém domě. Judištěra souhlasil. Jsi náš strýc a na stejné úrovni jako náš otec. Nech ti to tak, jak navrhuješ, o učený. Všichni tě poslechneme. Bez pochyby jsi náš nejúctyhodnější guru. Přikaž nám, prosím, co máme ještě udělat. O Judištěro, nejlepší z Baratova rodu, odpověděl Vidura. Netrap se nad tímto zvratem událostí. Být poražen hříšnými prostředky neznamená žádnou pohanu. Vás pět bratrů bude šťastně žít v lese a navzájem se těšit ze své společnosti spolu s nosnou draupady. Již jste získali mnoho pokynů od ryšiů a světců. Toto vyhnanství vám poskytne další příležitost získat duchovní výcvik. Učený Dhaumia a božský ryši nárada vám během vašeho prostého života v lese poskytnou poučení. Odloučení od světských záležitostí a majetku vám ve skutečnosti jen prospěje. Vidura jim popřál vše nejlepší a modlil se za jejich bezpečný návrat. Požehnal jim, aby od Bohu získali jejich nejrůznější přednosti. Vítězství od Indry Trpělivost od jamarádži, štědrost od kuvéry, vládu nad smysly od baruny, sílu od vájua, schovývavost od země a energii od boha slunce. Nakonec řekl. Odejdi s naším svolením, ó synu Kuntý. Nikdo tě nemůže vinit z toho, že bys kdy jednal hříšně. S Bohem. Judištěra poděkoval strýci za požehnání a hluboce se před ním poklonil, a stejně tak i před bíšmou a drónou. Každý z bratrů potom vzdal své poklony starším kurovcům, kteří jim naoplátku požehnali. Pak síň opustili. Předtím, než se draupady vydala za svými manželi, šla za kuntý, aby ji požádala o svolení odejít. Když vstoupila do vnitřních komnat, všechny ženy propukly v hlasitý nářek. Při pohledu na to, jak se pančláská princezna chystá odejít do lesa, je zachvátil žal. Draupadi je všechny podle jejich postavení pozdravila a objala. Poklonila se kuntí, která ji zdvihla a objala. Se sazami v očích Kuntý řekla. O dítě, netrap se kvůli tomuto velkému neštěstí, které tě postihlo. Srdce zbožných žen nevyhnutelný vliv osudu nikdy k zoufalství nedožene. Znáš všechny své povinnosti a proto bys měla s radostným srdcem následovat své manžele a i nadále jim sloužit. Sicnostná a schopná. Ozdoba starobilého kurova rodu. Pro kurovce je opravdovým požehnáním, že je nespádl tvůj hněv. Nyní odejdi v pokoji s požehnáním v podobě mých modliteb, o bezhříšná. Chráněna vlastní cností dosáhneš brzy štěstí. Kuntin hlas se zalkl. Nikdy předtím se o svých synů neodloučila. Jak se teď vyrovná s tím, že je neuvidí celých třináct let? S hlasitým nářkem požádala draupadý. O dítě, zejména se postarej o sahadévu. Ten jemný chlapec zaujímá v mém srdci zvláštní místo. Draupadý odpověděla. Jak si přeješ? A s usazenýma očima opustila vnitřní komnaty, stále oblečená v jediném kusu oděvu, potřísněným krví a s rozsuchanými vlasy. Kuntý šla těsně za ní. Venku spatřila své syny zbavené královských šatů a oblečené v jeleních kůžích. Obklopovali je jejich radující se nepřátelé i přátelé, kteří je litovali. Kuntý přemožena mateřskou láskou je objala a jen s obtížemi pronesla. Všichni jste cnostní, dobře vychovaní, odaní nejvyššímu pánu a neustále sloužíte svým nadřízeným. Jak vás tedy mohlo postihnout takové neštěstí? Nevím, čí hřích na vás dopadl. Nepochybně je na vině to, že jste se narodili z mého lůna a proto nyní čelíte těmto ranám navzdory svým mnoha vynikajícím vlastnostem. Kuntý hlasitě naříkala nad svými syny. Jak přežijí v divočině? Mádří byla rozhodně tou šťastnější manželkou. Neboť již dosáhla osvobození. Jistě předvídala toto hrozivé neštěstí a s ulehčením vstoupila na pándovou pohřební hranici. Kdyby Kunti věděla, že k něčemu takovému dojde, nikdy by své syny do hasty náporu zhor nepřivedla. Kunti vyrazila zmučený výkřik: O vznešený stvořiteli, zapomněl jsi nařídit moji smrt? To je jistě důvod, proč stále žijí i tváří v tvář takovému neštěstí. O moji synové, získala jsem vás po mnoha těžkostech. Jak vás teď mám opustit? Doprovodím vás do lesa. Sepěla ruce a modila se na hlas ke Krišnovi. O Krišno, o ty jenž sílíš ve dvárace, kde jsi? Proč mě a mé syny nejlepší z lidí nezachráníš? Moudří říkají, že vždy chráníš toho, kdo na tebe myslí. Proč tvá slova teď vyznívají na prázdno? Kuntý zpívala kurovským starším, že dokáží přihlížet tomu, jak jsou její cnostní synové vyháněni do lesa. S pláčem se obrátila k Sahadevovi. O můj synu! Neměl by schodit. Zůstaň zde a získej plot cnostní v podobě služby matce. Nech své zbožné bratry, ať sami splní podmínky slibu. Pánovce pohled na jejich zarmoucenou matku nesmírně bolel. Utišili ji, jak nejlépe dovedli a potom odešli. Vidura vzal Kuntý jemně za ruku a odvedl ji do svého domu. V nářku propadla také Gandárí i ostatní ženy z Královského paláce a svýma lotosovýma rukama si zakrývali tvář. Bratři si jen s obtížemi razili cestu přeplněnými ulicemi hasty náporu. Zpráva o jejich vyhnanství se rychle rozšířila a ulice zaplnili truchlící občané. Pándovci vedení dumňou. Město i ty, které tolik milovali, opustili a nedokázali přitom nikomu říci ani slovo.